اگران و مخترم والی دن کو محمد طویر رحمت اللہ علی ده تفسیر القرآن چپسنون نیسو تریسی کشویده جد دید ملای دو پتا یا ساتی اشاوا توید سنت کیسل سیریز مرکل دکان نمبر تئیس عبد الرحمن تازان از دی مینچوک جانگیر اراد صوابی شیر توییده موبایل نمبر 031-1510-124 دانا چونزر زمین تنها شاد نصر شام سرسر جی بوستان شاد داغه سر دا بوستان باونشی دا مسئله دا, دا, دا, دا. ان چلا تا قطرو کل شاین ثم تعال صوفیای کرام وای هر شی نه الله سنزا نماز خراشه کذا بجلو دل زخین الله اوه مغالشه راستو صوفیای کرام هر شپریدا قطرو کل شاین ثم تعال هر شپریدا نبیا نماز خراشه دا حجره مخلوق نه دی تم قتیشی ایو الله تو میذوار شی نبیا خبر ازادس مسلیمان وای دل یې لې وینې وفسه دي تا طوفان راوږم لې تا پر اکر زوا زنه به موهامه کې دور لکال راځم او وختوم دې لرا دې منته نه دي لا ای په دې لا امیشا توفو اپسه سليمان عليه السلام اډلې کوم یو زستاسو چې راوړی ما تللې تا او پادینا څو اسکاږي یو خدای چې پر دې من سره مونږ وسته جوه او مال جائز ده بارته دې تي دې روانه استه څار هر رب حال ساغي نه دا ویلمونه چې راغي نښر علي چې زال شان دې تاسو دا بل هیڅ فخر چې زمامونه دنیا کې نشته یا چې بیا ارشا دسورتیا اچھا چیز آده نقشه اوکی که مرغده دو او مرجان دور ردی، سر دو ردی، دو روگده دو رپنن چیز آده اوکنده نقشه زفرن په پیدیان جوا کن یاگه تاک را دی اوه یا سرکج دی نا را اطلب اوکم پا دی اوخواده نا چوبه دیگه دی پلگای یعنی ستا عدالت و سار سورو ده دا عدالت بای ختم شوی نی غرمان بنی چیزا دا برایشن دامان انده اون مقام ایت مطر دا چی تبا لا پر ایقر عدالت کیه عدالت بنی ختم شوی وکا عدالت تریه دو بجو بچیزن نتا عدالت با ختم نی اوی غسری چیز رخو علم دی کتاب یهود وی جادوگرو او آسف دا غو وزیر الجادو وصف خو دا روایت یهودو ده علم من الكتاب سمانا مراد جبریل اے جبریل کده سقاده الله دې کتاب نمو زبا راون تا را را تا دا جبریل راوی دې ته توصرا یا خود سليمان دې زته هغه څخه علم دې تورات يې څېڅه علم دې تورات چرته ا شوب زره زور ورین چرته رب راوندہ فخذنا جواب نشي م صوت نه دا کومه بہت شي کې زه مطلب دا زور ډيراله د څوګر کې ډيراله نو کلا کېږي ز سقار ولادان سقار راي نو وي د امن رباني دره ازمايش دما کوي چې شکر کوم يا کوو چه شکر وکړم فائدہ څه نه راځي چې کوو وکړم رب جما غريزه به پروا نيوي سليمان عليه السلام نشنا کې دې تا تخزه دې هر نور په څنډه ميدار واتی ګورم چې رالار موي وي یادا هم کولا چې دې خوږي نو تلا چې رانه بالقيص چې په خوږه دې جن جوړيږي او مقصود نيشته نو سره د قلب عزتون روانه شانت رااله نو یې چې دیتا داسا پسه حتې بناځي نو یې ویاکي ان دې دې کأنহু شاید سی دے اگرے نکلو گن تغییر اوپن امالدار و دولتمند و مخیزان ما عجز کن آغای مخیزان مطابر ساتا درن تقوید کی سنجا لے دا اللہ فضل جی آسدی دی بیس جا رہا انکہ میں دا سنت تا انبیاء ہو دے اقوائی غا راکر نیتا علم تخوا دینا چتے ام نبی ایومنگ من کی منګه بول کی ته پرم بارې ابان کړه دې لاله اچره بن به دلانا بن کړه ودا د الله د دین نه غیر لاره مې دا تا کې پدا جپم نه مون کرونا او ویلو شي شو جوړ شي وا دګه هغه په محل باندې فخر کو چې زمما محل ډیر متبرده مسلمان اسلام پریان ته حکم وکړي یو بنگل جوړ کړي شو او دا ریلا جوړ وکړي او په دې اړه یو خوند کړي چې سړې په محل کناسي وبوت وبوت ګوري نظر ته دی شیخ ري ابن سينا شفاکه چې نظر په دو سيزونو خکېږي یو چې سړې وبوت ګوري بیا دې څه دایته ګوري سر صاحب نو په دې نظر ته ته نو نو لاندې وګورئ چه داو بوتا گوری چه خوشحالی موتا او داو گوری چه و دا سوره لوی حکمت تیرده در در پاسه بنگلی جوڑه کری دا دریاد در, در پاسه بعد یهود و بیمان داوی پا خود و مینو اب بلکیر او خیستاو خوچاو ارتده که دای طولی چه پا پنده ایختی دیر نو سلیمان پا دیگی شکیو نو دا دیر جور که چه داوی چه داو خودی دا نو پ دا دې حضور آیت او دا نه کتاب حالانکه قران وحي کې ما دا دیر پار چهوی کې پر قوت ورته وایي کې علاوه شو بلکې استاذن شمانه تا چېرمانه ګمان یو کو زلان دې ټنګي وبدي لُجَتَن لُجین کې شه اوس خیال کو پرېمانه لُجَتَن ټنګي وبد نو دې دا مړ دا جرا شوی دي شوه لاندن شیشه دا او پاسم شیشه دا چاته نه شیشه دي دیوال نیم دی نه شیشه دي لاندن شیشه دا الان به وګوري چې تا د کی وی بیل قص الله زیاده میګړو قدان اسلام میرا رسول سلیمان چې رب مخلوقات څخه حاصل کیږي سلیمان دی مملکت بیل قص نه خبر نو او داور دوی او مارغانو سره په زور ده میگه سور عقل منده او مارغه حدود وائی و بغیر دا اللہ نبرجتا آجت تشکی دو کسی لاره موسیٰ جقفل امسان غبرنشو اصول ایمان دا مملکت بیو کسی نغبرنشو دی خلاصر و سراری دره ما کسا پا دی سلامت دور کون علی گریمون سمودیان تایو زی صالح پا دی خبر بانده چی بندگیو کئی دا اللہ پس نگا دی در دړډی کې ګرمار یو مہی دین آزادې خصمان هیڅ تسمه حکې دي چې و قال رسول الله اسلام یې قومه ویتل واع کوي جنه عذاب او خاصه مدافات او قال نه کوي نیکې مړه کوي چې آزاد د پچی اګه چې اول بغنن غوړي دی الله نه قامه پتا زبره موشي نو یې پدوالین ته مو پتا چې راغړې نو موږ وايي تم تبه پاچا چتا سرن جي اوت به فاريسا سو الله نر عذاب به فائدر کي جواب سركم ايتا سو قوم گند کي چولي شي او پري خار کي نه دلي ته فساد به کو دنیا کي ايشرا بين کولا خو خال به مقابل مقابله نه واري شي مليانه به يک مودو دي شو هي ودي نو چله کوششه دای بیانوی چیز سر دمگشتراک نارو آده چول عمر دیو بندیانو از بردیانو مناظر آوات نو دانتی دیو بندیانو بردیانو فره قاسم او دا رشید اغمیشی نتبا آتا وی دا مونگ مسلمانان یو شوی امونگ دا اکنو ما دا چاوی نو پاتر یو شو سوی پکی مای سالی تم نو پاتر یو و ما زیو خبرکم زوری که و ما پخواد زموده کلی یو دو داکوانی آدازه د دا مربونت و زروبه ده دا نه داکوانی نو دایی بجمع که ده نغلاب ایک حالا آماشور نه وار مشوری زالکم دا, دا غی داکه مشوره ده دا. نو مای غی با داکه ویشله یو دلی بیکی نبی کې داکه و کرا آل تا انزو از آغا اندوی پلاک بانده دسرو نو چه دائی مال لارده نو آغا اندوی نا کڑی نواته نو آغا سرا چاڑ تیره و نظر چلاس پریش نو کڑی تیو کڑی نو زنون که میرا لوی ادا پدائی سارشیو نو آغا مال نو دی میرا کې خاک دسرو کڑی ری نور مالو انو فرق کرو نو تلر طول افیساله داو پرا چه ماس ختم بدل ترازون مدامال ب نړلط کول ته ځو ته ذری راغلي جوړو دی هغه مال یو خل له کور ته راغله هغه غزا ما فطن چنه و را را دا چی پښتو دم پکې نو شینو لیکنه سٹو کنه سېس نو وې چې دا په غونري مارګورغلا کوي نو وي تاکړه بلې تاکړه دې په یو بل راځه چړیو څه ښای نو یو واره بل واره ټول ټکو شو مال مالا اتاکو سطره او نمایدانو کار داگه زمان دا اقیده دا, دا مایدانو آره بایو ولتاکو سطره کنی نای اراد دا دیر لویه تفاده اتحاده مای خیال که جند باستیو بایوی نی تا مدت ریده چه تاکو پیشو آغاز کنی منگتانو چه مندلو پیشو تایی دا مولهو ایشا ناگو نو کله کې وا او ته ر ډېره برته ل نوغاډ نه ب چ کونا به کمشه د تله ب دیر دا ناغ نه به چ کوونابل به کم ناغ نه به و کول کل پیش شو ټول خاص موګ کاته در کوم تاې واغ ته پیش شو پ راله ت په مخغ نو واې و او غنه او رات پیوب په سسراندې رحمت راه شرې يرتا ته پته مې مې ته قرآن پته چې د مسجید لته خاص نه دی تا په دروازې کې سپیږی ګاوه سره لست نه اوس پیور پسو نه چا دلای کوي نه و چا دل غږ نه نیو اګالو کې یو شوا سره بیا غو پسې شو دا ټاف د اډو کې سپی چې چا سره یې نه دی ټول دی اوس یې اویش ییته چې دېته وای چې ته مشرک سره یو کېږه د ورځې کوم چې اسی جماعت دېته چې دین قرباني دین له یاد منو ساتي او دین دې ته وای چې له دین قرباني آر هغه چې له دین صحیح کالا فضا باد چرنه کی ایوتیو ګرولیوا کالا داو کی کالا دا پیسہ تر وخت دان تنم چې فتاق دې کو پرامن کې صاحب ان روي دې قسمه کوي په غواي چې په اوګو د شپې په صالح عليه السلام نوبې نو د شپې په اوګو کې ټول هغه د پمر ګورو نومره یې کوي نوای و مو ورسانه تا چې نو موږ حاضر زائد علاقه ده تا موږ راغلی امنګ دې شنو افاري بو کې دې فليد تدبیر کړو مون ته نو ګرا سرې جام دې تدبیر هغه داو علاک موږ مزات قرری بیوٹی پر زبردست ظلم کیو تاکي دې کې نه غري آتون مې کويږي اخلاص نکړو مومنان اجدال نه نه دې دوه سبب څخه سلامتي زوړ کوم حيات جدول چويلي قوم تا راځي بیايتا اخوي دې بیاي راځي سروتا بادا کول شاوات دې خوتنا بلکي قوم نه پوها ننوجو تاسو قوم مګردار او کوي لوتيار نو ملک نا دای شریدان زام پاک پاک کئ مخلاص کوم درانت د مغر خدا انده را کډه موږ سترو کې اورو په دې باران بد نو بثه باران دې ور حاصل دې ور سنو کې سو نجات سموت لماء ورته صالحنا اخلاص سمادوت نو الحمد لله اسلامت یا دا په باندې د الله چې الله ور کړی دی الله سلامت یا را ودی مشکور واله زین نو پیغمبره بکتور واله زین مکه صورت کې کی غوګې یم الله غواره یا اتی ده الله درته خلاصه درته دوه ذکر شو نو اوس د علل د دې د علل خلاصه ادم خلقونو دوه ورته خلاصته راوړي د علل اقلیم وای عمق د دلیل نفیم بابا یی توان بابا چې شلکډی له راځي شلیک شلمی سپاره کې دو آیات درتهوام ترجمه درته کو نو بابا وګورئ دي نو تو وته په کلا انسی چا پی را ګی دي بابا اسمانونو مزه کې بچی اخړای او سو کړی د برناوو وب بچی اخړای نو ټوکوم په دې باري ته تر تاګا اداه حجیتا داسو کې بابا نيسته تاسو لا مخلوقات وان ټوکویو زرونه یو نه یو نه الله فرمایي شلمتی پره کې دیو ني شي زرونه مشته حاجتر واسره دلانا بلکې دا قوم نه چې الله سره برابر کړ بابا کوشي سوتې میشي درغنوړې باران الله وري دانې کې بابا وري بابا کوشي اکیله سماتوا اچا درد درد زم قبر ترار اگر ذریې پمنځي کې دریا غنا اگر ذریې دیتم کې لاله ګرونا دو دریابونو کې پردا لاندې دو دریاب دي پږه کوي بیري دا چاګری بابا نو په پرای نو ورته نه شته حاجه سر کوول ولا سر دل نه بن بل, بل سوچته بلکه سر خلق نه پويږي نه بیا تاې بابا سوګ دې قبلې د عاجز پریشان چې کا کله چې د عاجز هغه کرا کی تیرام درڅه امي یجیب المسرا سو قبلې دا پریشان دا کله چېږي کې چې را مدد شي اسوږه چې لږه دردو تکلیف سو بلي باذر کین تبرل کئ اسوږه رې تاسو لا یو دنیا کې الله نمدار جا بابا یا الله را مدد شي الګي پنروس چلا خی پتهرو دلون دیکھي دوره سارا جان کې لار سمي حضرات کې اسوږي چې لريږي په دنیا زيري مسجدن باران نشته مددګر صلی الله علیه ورا وسلم او آشنا چې الله غوړګر بیا اسوږي چې پیدا کړې د مخلوقات دابو راوګر دی دیللا اسو قران ګرکي د بران دوه حضرت مکه نه نظر رغوني نشته مددګر د الله رابل نو کو توای چې شته نورو دریل راو نه خراب ما دا طوای نه کې درا لو راو نقا کریسټونی ټول عالم خلاصو دې دلایلو ادم مخینو جوړو وسو چې موسی علی السلام خپل امکان خبر نشو او سليمان علی السلام نو ملکت بڅزنی خبر نشو او دلایل قائم دي حاجت روال الله دی نو آیات نه پويږي اسمان و العظم کې والا فاشدنو چې دینې په بيدلانا يا والله کوي نه دې شرف علم سورۃ کذا دو سلامتیا زور کوم حال مرغیب دین انا پویگی دانے کان بنیان چی کرا با پوچشی ماع شورون دائی پرزان دی پوها بلکه بیکارش علم دائی پر بارد آخرت کے دائی قیامت نمانی خبر ادارا کدائی قیامت من رہنو دائی بشر کو لکو خو بیکارش علم دائی پر بارد آخرت کے آخرت م منی کدی اخرت منل نو دای په صفات الله مفروغ لوي نو غواي صفات و هغه لوي په دای علم دې تارلې قیمت م منی بل د دار کا علمهم فل اخرہ کدا رتفال رپس کی دال ته کې جن شې او معنا ست تعارف نه لې بل کې د یو تو کي دې آخرت کې اګدارا کا پیرته یاني معنی نه مني انقاحت او اسد د دې ناپوئي آخرت کې قیامت نه مني نزدک د فائ صفات مسوق دی بلکې د پشکی دینا د دې د رضاب درته ان بیا کې هم تر دی بلکې دې دیناند او اي کافران او سينکار د قیامت نه کله یشوم قاوری امشرانګم غتی قاوری نمون بویو بیاوت دیشی پادشوم شردا امشرانو سره پخا ان دی دا ماګر کیسې د نومونو وا او ګورایز مکه کې نو ګورای جان د مجرمینو هغه مجرمینو چې دا خبرې کولي نو دغې انجان سنشت الله څنګه تباه ور باټ کړه او وا او ګورایز مکه کې نو ګورای شرنشان مجرمینو اما خبر کې هغه پدې نبی رسول الله تصلي دا انکار کوي خلاف کوي نو تاسو له خپګې کې د دې کې انکار دا دې خلاف کوي نو ته پیغمبر مې راپو کې ولا تا زن امو کې گا پتنګ کې دا آشنا چې دای کوم فریب کوي زب زاور کوم اوای دې کله پیدا وا دا کې و شنو را زرد کې شي تازوپسه آسا ګرځې أيې کون چې شي رځې فلکم تازوپسه تازې کوم خبرو پسي شي زر دې کې خبر پسي شي با د کوئی تاسو دا خبره وکړه نو زر دې تر چې دا تاسو رځې فلکم یني تابعکم یاد کړو به مانره نزدې شي تاسو تا دلام په پرځای او تابعای شي نو لام په شي زرده چنیدیوی تا ستا با در آزاب غواړی گواری تا سو آزاب گواری نو زرده چیدر کسی اتا قید رب تا خاونده می ربانه نه خلقو تا دونه مولتو رکی لیکن اصلا خلق شکرونو کی عرصتا کو دے آگا چی پتھئی غلسی دی آگا چی سر گندی انده اس پت دا مخروکنا براو نکتا مگر دا اللہ علم کې دا پروت اس پت براو کتا دا قرآن بیان کوي بن اسرائیلو بانده اکثر اغم ازاید جلی خلاف کو بن اسرائیلو ده خلاف کره شرک کره او انبیاء و جاو بیانم و غیب گوانا. دا قرآن دا غیق بیانم کهی چگئیم درسی بیمانم اتاقین دا قرآن اداعت و رحمت و مومنان را مقه اثبات و قیمت و اس صداقت دی کتابی شروکا عربتا فیسر روگی دیتر منزا پا خلی فیسر اللہ غالب دیپوہا څوک پاتې شل کوي او کوي زان اوسه پالا ته په حاصل غنده اتا کی ته نشول مروتا قران صاحب آیت ته لا تسمن مروتا خام غاده نه مجاز اخلي مجاز ته غوول سرت کیږي حقیقت متعذری دا نه په مصدر ده مورانه ګنګی رساله ده چې اثمانه حقيقي جناتن نوشي اځینېن راځي غړې جوړ کېدلې او دې انچاو له کومتا واغ کله چې شاه کی انې ته لا فونکنند وتا د ګومرا دا غینا چېړو نه ګومرا دي نه ورو ته مغراچا تا چې زمو حکم منی اگر زن به يؤمنو به اچا حکم می مني اکلات ثابت شي په دې مخلوق باندې عذاب نو کومون دی له دابا ځم کې نه خبرې دیتا چې خلو ځنګ پایا تونه یقین کو مراد دابینا او حدیث کی راضی اصل کوئی مراد حضرت عمر کله چې بنی اسرائیل او عذاب الله مقرر کی نوبہ کی فرای دیلا یو دابا چې پسونه کا بغړ دی ان حضرت عمر دمجینی نړیله بیت المقدس کې تحقیق کړو کتا سو نمان تورات کتا تورات منله ایمان مراله صلی الله بزرج کیږي مدابه اطلاع 59 کی ما دبوالر ارض ایا چارسې پورتو کوم د کورینا یو ټوله داچانا چې تګې وکړو زموږه اطینو هغې بس په شپ کې شي بل مکذبین دایین امودوین دربل هتاکه چې راشي نو وي الله تقریبا کړو تاسو زموږه دایې اتو زه به آیتي اخل دا چې نوې په پاره باندې نو اکلی پاره د خو پوي زانم نو پوخړې تخزیبم خوب غیر مقلدین ته مې ذکر وکړي چې تاسو وای کی موږ حنا پهن کېږي نو تاسو ور دلال نه حنا په تاسو معلوم دي کنه کني معلوم نو تاسو دې اته مثال کیږي چې تاسو دغه دلال لې معلوم تاسو تخزیب کوي اګه تاسو معلوم یې نه موږ مونږ یا خدای وای کی موږ ته ندي معلوم د دې اټلاندې راځي آیا مالم بیا مونږه تجزیه کولو موضوعونه لې نو دا به خامو کمني چا شته اوس پاتې چې څرګې چې یو دې نو هغه قرآن ګور چې قرآن سره کوم برابري کې ون سوتو هر غیر مقلد هرې آیت مستغلي دا نه فرات کوي دا کثرت عاجز ده نه په هچې کړې دې ندیاوی قرات مننه کړی قراتہ نو څو دګ څهرده بخاری د خپل کی رسالینو مباو قرات خلل دمان مخې لري دا قرات ویل دي نو قرات په کوڅو مانا له ستل انکه اخلاص دنيکي نه وایدا وی اثابت به چی ربو یالله تجدید پر عظمان نو احال دا چې نوې په هغه معنی په پوها اعاتم نو کړې راو سینوم دایته نو په تا سکر دنیا که منگه قل خواره منگه لگه قل خواره که با که نتیرو امام بونیفر آسره اما دا کنتم تعملون نصم کن اما ام دا کنتم ام ام تعملونه تا کم تارو چی تازو بکو دی برا جمع شما درسکت نمگه دارو که امام بونیفر آسره امام بیسر دار سره دا سر. تقلید دار سره داگه قل بخواره ا ساتید پچی پله حکم دا الله وسور دی چذلمی کړو له دوی خبرینه کوي پله به بنچی نیوی دی غزرې مې فا یاران موږ په دې کې زائر رش پیسه جوړ کګنه چې واخی دې خود دلایل شپه او اسی دا لاځو اتنه درشه اور دې برات درودې وګره خلق وتا تا کې دې کینګلیا چې منی حیا چار پوږه والی شي کوښېلای کی که پانه قدر وساهب القنقدر تک همږي چرایي څنګه کوښالشم لشکلا خون شاټ چکړه انتظار کوي کې سوخ وو نو دیو جو بچي اسمان والا اتم کي والا مگر چې رضا جي ده الله اغه مقلوب تي رضا یې نوي اوس رايې غي اٹول ورا شي الله تعجد او ني ګرنا غمان کي پري کلک او دا بلاشي پشان تر جواريات لګوریا چې دې نږدې وکړنه کې کار د الله وکا الله چې مزبوط کړی هرڅه الله خواردار دې پوهیږي چې وایي اا زو کراتو کو په توحید نو درا غورا اجر د توحید خير من اینه بها من په مراد به چا چې توحید بیان کړ نو با به تر اجر ورکی واهوم ادر موحدین زیاده د قیامت نه به یی بچ الا ان شاء الله معنا دا چا چې توحید مسله بیان کړره نو په دې به پتی آزو زه چې راز وی کو پشین نو ملسر وګون م کوي کې او ویږي صدا در ر نکړیږي تاسو موږ راځی کو اوه ولي شي لماتا چې باندې کوم در په بیت الله اا بیت الله چې ځبون کوي د خدای درا الله تعالی تعالی دې شر زبي چې نو کوم او ویږي کیمات مسلمانانو او ان اتلو القران ماته دای چې ټول ور به قران خي وتدبر تل خدا فل علم ته ګوره کيده ته خوقي وتدبر القران این رم فل علم ته تدبر فل علم الله قال رسوله قال الصحابتهم فل الرفان من اهل مناسب کلی خلاف صفات بین الرسول و بین رائے فلانی علم خدا وسیږه ما ته ریښی دي چې لولم قرآن په چا چې نارمو دا फायदा درنه را اجقطاش निजामه کار دینځه زوړون کونه ما مساله بیان ک اوه الحمدلله او التعوذ الای نو په ینی ان له راستا به خبر راځي چې کومه صورت کې دوه مساله احلم الغیب زیب موسیٰ و سلیمان نو دلائل قائم دی اسلامتیہ زور کوم بچولوارا زیب و الله بارانو کی اللہ زمون بیماران دا خیر و کی وغیر مسافر پا وطن کی زمون جا مرگر مرد ارسلا خان دا سرباند چی اللہ اور تبا شیسو شیخای محفوظ تي مين سكايا دو کتابو مبينه څوالي کوي نه به مسافر او وبال حق له ان كان من نسدين ونریدون من ال الذين استلف البلاد ونجالهم ائمه ونجالهم الورثين ونمكن پس ننول نه اتيستم په تطابق کي کم په نو زم په نزور کي وصورت مقصد ہے نبی علیہ السلام ام المؤمنان صلی اللہ علیہ حضرت نے تصلی اور کئی واقعات زم علیہ السلام ام المؤمنان اور کئی واقعات بنی اسرائیل جو کمزور قوم اجس قوم اللہ چتئی پر شرط دے چلا کتاب تلاش ہو صورت وہ ہے یہی اول یہ کہ دوسری مقصد التسليت للرسول صلى الله عليه وسلم ور للمؤمنين ا دې می شي کې بیا ځ مقاصد ارباو اخر به صورت ختمه په نفرې شرک دعا زکه دا جړد او جمع د اشراکه ارباو دې مشرک انا رامدت کوي جاور عالم الغيب غني بے متشرف دارنګه جے دا بادا تو اقسام مگر کې د منفذ شین په دعا اخر کې ذکر کای او زه له تفسیر کای د بنی شاعر او د عاجزای د کمزور او د فرعون او د هغه د دلی د تمرود نوټ کې صورت کې استعاذہ ذکر شوی وه د منکرین حضرت تعالی له کلام سره دا یې استعاذہ ذکر شوی وه د حضرت لوثر السلام شرح نو دا یې انجام بیانته ندیر صورت کے استحضار ذکر کئی دا فرعان دا اغلب توقو م... از اغلب مشرانو دا مکی صورت تکویل کئی یا مکی صورت کے ختم شو خوالحمدللہ ندیر صورت کے خی چیز خواہ حمدنہ ذکر کئی تیاللہ اغاجز مخلقات اُتھتئی او غیب رکی دا ایتنا تی کتاب ظاہر کتاب ظاہر دی لازمبین دې کې واقعېدا لولو منتاباندې خبرې رسول الله صلی الله علیه وسلم دراون دا پاره دا سړګن پار دې دا خبر لولو هغه قوم لای چې چین کې د الله کتاب چې د قرآن کتاب یقین دې نو به تم یو واقعې بینم چې قرآن پاک هغه څنګه اوجتای غریب قوم مجلس قوم څنګه اوجتای تاکي ترون چتشو دنیا کې خپل ځبګه کې اگر ذور الف اهل الہلا حکم دوی کړیو ټولی د دینا لالول پرځه من دوی افری خو دې به جنہ کای دې تاکي خو دې د مصی دینونو دهمل کې انګریز راغره نو علاف ال او جاره اهلا طائفہ کانګریس بقاتو نو غره پانچینوا کانګریس مجلومو نو او هندستاني دا دېلو هر ظالم لفای و کئی دیر لگه او بایه گلتاره یو زلیل کئی خپل فرعونم بل آل تکم قبتیان اغیل بیل قانونو او بانیشایل بیل قانونو او اغی کمزوری کریو مطلب دایتونو داره چه دوک ومونه مادر توخیل یو زعفا مستضعفیم ادویم مستعالیم دې دو د تورو جام درته ښین لکه سوي چې مازه صالح عليه السلام واقعي بیان کړ د مصديینو او زمون دا بلالول باجفل کوئی چرون خوب دی له خدا خبره غلطه ده دا کافر کو باغ په یقین کې بیا کی اصل کې خبر راغله چې کمې ملي کثیر زده لیکلې چې ابراهيم عليه السلام چې کړه مصر تراغه نو ام بیا دې کېږي نو ابراهيم عليه السلام سارا او واقعي چې تم حديث کراږي چې مصر ته او مسافر راغلي او غسر راخه دوا نو بادشاہ باغره اوښتلا سارا د ابراهيم عليه السلام بيبي كان اجمن الناس ډېر سخت از مخلوقات نو فرعان ته جاوي او مسافر راغلي او ڈیڑا حسین قدر راو صلاح ناوی راو لئے کلو چو سارا لڑا حدیث کی راجی او پی اون جو نو غطا حدیث کی راجی بے ہوش شا, شا راو پر اوتا نو چرا راو پر او سارا تا اغیر دعاو که چکرائی معجور که دلاس نو درنام نا غیر دعاو که نو نو چه سات تیر شا نو بیاغی تلاسی زی که فغطا بے راو پر اوتا نه ګه فریاد وکړه نو په دې ځل بیا یې ساره تک وې چې دعا وکړي چې مافي یو کی شي جوړ شي نو خدام راو وسو نو تران ور تاسو وماته پیړای راوستل دا خو ده نه غلې چې زه راډاو کوم دې دینو نو په ماست کې لوشي آخو دا تاسو باندې نه راځي وې ښکې فرام ته پټول کېدا زکریای نه بللو ګموده عراق اصل سلطنت تیممرود پټولی دنیا اوه د ایران ته را غلو د خپل خاندان نه فرعون ته پتاول غیرا چې دا اوه ابراهیم دی چې الله په اور غول زال کړې فرعون ته پتا داود نه سب زکایزر چت نه سبو الله انبیانو پوجت نه سب کړلې دوی چت نه سب خپل کو سینر مضبوطه ای او کوئی درونی کا غمرې نه د خیر نه غواي او کا غبری نو پری شيته اثره نه کوي او د لاند د نه سر سره ډیر کمزورې الله معشاءالله کمپی را شي هغه په به په ف باندې باک نه ګنی نفر ته پته اوولې د چې دالو سرړی په دنیا کې چې نمبر د ددم قابل ناجس شو نو حدیث ک رای ا د مح حجر نہ فرعون لو اپڑنا او اہل خپل سیال په مصر کې نګاڼه شو چې کله چې سیال څښته نو ما به دا خیال وکړ چې دما پیغله نور ده او دا یو چک نصر ده فاقد مهاجر نصاريت هي چې دا بزه تاسو له ځرکم شاهد نه کوي څنګه چې وینځوا لکه دا دې حوتروه ست چې وینځي اور کړي اغه د فرعون لور واه وکړه کله چې ساره الهي د ابراهيم السلام ته فریاد وکړه چې دې ظالم خدما دې ديږي وکړه یو ورې غداشي مال لا سرار او الله پاک ته ورځو ابراهيم ورته لازمي ضرورت وی نه زلا سراتا ارال نو انبیاء دې غرتي حضرت ابراهيم دعا وکړه چې الله فرعون زمادي دې ديږي کړي دا هڅه انتقام واخلې دنو مریان او فرعون خو لقب دې لکه خاقان لقب د بادشاہ دا چیندیو خیصر لقب دا بادشاہ دا جرمنی دی نو فرعون لقب دے سلکے لکا تاثیل دار لقب دی د اگے حاکم چې چر تاثیل مشنی د کزیدی کامری نو زدینی کوپ دا, کو دا واقعی ریان نو هغه دا اکار کڑو دا دا موسیٰ علیہ السلام فرعون نم دے ولید دا پلاریمی مسحب او دنکنمی ریان نې دراين دوه کړه چلال دغهما بيزه تي کړه او الله تر د سلطنت چپکه وای نو کله ایوه کړه چسارې ته تسلی ورکړه او زه دغه سلطنت چپکم واستاو لازمي ورکوم سوالات به پیدا شي او دا سلطنت مری له ورکوم دا خبره تاریخ قلزی اسحاق رسول الله پر کړه چې ستا لازم ماته راوېلو کہ خداے بہ تاسو ورته مصر سلطنت درکې حضرت ابراہیم کو بیلار شام کې پاتې کېدل لیکن هغه 50 سال کې واده خبر هوا چې خداے بہ موږ زمي سر سلطنت دنیا کې ډیر مامور او بازو اده متبر کلک حضرت یوسف علی السلام د مساف پر زمانه کې راغ او بیا دا په پلار نوم راځه نو بني صاېد کې دا خبر مشهور و ته غوائب وموږ لدا سلطنت راکې مې سر کې بیا وشه دا خبر د مسافت زمانه کې په موږ سر کې غي کولا کرچ وليت بادشاه تراني موسی زکه سلوص او وکالا فرعون نتبل دي لريوال مسابوږه دا سلوص او کار دا نوڅه عادت کې شو نو دتدا په توګه کې بنیساید وایي د سلطنت مخه یې نه او دا خو د فران تونو چې داداخلک د روغ نووي دا, نو دا بیا نو او لادي رتي نوغ سر غم پیداشه نو اوذای راجمه چې دغه چې دا به اسرائ وي چې دا سرتننت بهخوا له را کوي او دای خود دروغ روغ نووي لکه د پلاانې کوونه ډولن بیا ت شوي نه دا د هغوی نهتلل کوې غ در روغ و نه په مره به قلهګمانې به اسرائیل نو دا تکبیو که چې د به نیسرائیل چپیڑاکی جی نو اجنی نو قرآن مغذ کر کئی یو ربیحو ابنام علالو البیض آمند لئی اپری خودی بیجن کئی انہو قرآن چو اد مبزدینونا عالی و مبزد اقوارمون کی احسان کو پا خلقوچ کمزوری شیدی پر ملک پر ملک کمزوری شیدی ازا احسان کو اوگر دون دی دراب پیشوا ہے او زرون دلرا او ستون کی د مسر مسر دای له ور قومه حضرت باور کوم دلای له قومسر کې اوه ویم قران او امانته او دلای له کرتا اچ د تیری کی ما کان یحذرون دای سینره دل چې بنی سایلو تنا تو اخنی کدا تر برات استهلالو برات استهلال وراوی سرګندوتا سرګندې دن لمیاشتې سمانا دا مکه مزبور چرایي داوی فلا صدا دا کی اخراه یا علم مستكبرین تبالکای اخراه ضعفان متذفین و چتای هغه دا درجار کې اوس تفصیل اګرام کړم ورته موسی علی السلام ته چې په ورکو پهل بچی لرا نو کله چیرې کې پد باندې چې سپاین براشي او سینې سی اقتللی نو ورته دلر دریاپ کې یم دغه دریاپ ته وایي اما یلیگا اما خبکیگا واپس با گمونداتا او بگردود لڑا دا انبیاء اونا دو نه لا تخافی ولا تحضنی ادوا امرہ رادو و جائلو من نو آخا جب پولیس را را دریاعت دا گئی پکور سر بایدو اب پولیس بچے گستا نو مورد دریاعت تا نواغست دل را فرانیانو چشی دل را او خوب گان التقاط اغسطل ملدل اغا نیر که روانو فرانیان اواغست یعنی خضر فران اونو کاری انجام بده ای چشی با دل رده دشمن او خوب گان فران چو آمانو رخ کرده دو او خطا کرد دی زان بچو در لا او تقدیر نه او ای خضر فران یکی بسرگی دما اوستا پل بنده زمون بچه نیشتے نمی وجنی دلیا زرده چمتے با خیدر آیا سی او دلانای والا داما نماتا نا پیدائی ایل زرده بودائشن او دیو بودائشن او نو دیو به پتخ کنیم ادین پید پانجام اوگرده در زرد موسیٰ علیہ السلام زرد مورد موسیٰ علیہ السلام فارد فارد دو مانی فارد در سبرنا دین بی اختیارشوا د دینه چې دینه حساب ورلار ها یې مې وپتو او بوله مانه فارغان فارغ د غمن ذکر ذکر د الله ورزولي چمهریګا امو زموږه فارغ د غمن یې نه کوم ورسره نو که خورا منګ دا نه کې نو کوي عبادت چې هر کله پځي چې کاله چا دې مې ورزو اومنګ داږي زو تاری بودا چه ساری کرا قردو رد بچی که منگ مضبوت کرنی وید رد ده ربط منگ پاتای را خلد آغی قدر را چه موسی علیہ السلام کورد موسی علیہ السلام تا ورپسے ورپسے دا کسی ہے ورپسے کسا سن باب دے ورپسے ورپسے دا ما صندق قردو سارو پکیپ ناس تین نطور پسے روانا گورد لدل بکول دے خور دخور موسی عليه السلام ته موسی غره دلینه لینه پروانه وا چې دا خیال څوک غوړي کی چې دا سند دی دیبه نه دل به کون لره نو نیمه قتل چې دمارو روان دي دیا پن کې چې روان دي او دا لر طلع چې پولیس پونې شي چې دا په دې ورغوله دي او دا خود دیو سو گئے وهم لا شرون از غلط نپوی دو خود دیو باندی چرای خور دا تیگنی دا دیو پسرا رواندی لگو روانا وا اب بانکرن پو دا باندی مفسرین دو مانے کئی بانک دا باندی منگا مرزه مرازه جمع دا مرزه یعنی پائی ورکون کی دا پائی ورکون کو پائی پی من بانکرن او بعد مفسرین مرزا م او ز ظ تھا نن م ا ز ظ تھا و مرزا زایله پيو مانه تي ا بن کې د باندې مون کې دارچا مونږ د واسن بن کېږي چې دې به د چا پاینېستي امام العالمین یو ګوږ کو د پردو کوي هم چې تا پیو به کون دکان ګو تو کل چارته ويلی ویدا کلوچے سے غلط چم دا قادی پائی دی زما پلار زما مور تے وی دی تے زما بکیر گوڑ پر دی پائی ورن کے اسنا حرام پائی اس کی اس کو کا تُنو خو خری شو می خری علاوہ زما حافظہ نشتے فلار دے حرام گولی دی دے دی. اوی او زما حافظہ نشتے واقعی دو رت جس سانس کے پر زما گرے تے چلی دی نالے چھ غلطی گم دا راگے و حرمنا علی المراجع ابن ترین ما پد باندي پیر زائد پيو یعنی ته او مرাজি د مرزي جما یعنی پيورتون کي او وې چې خور د موسا عليه السلام کي پاي چانا غسو سوي راو خضی. ته هميشه چاته نه راستا زم زمي پهتان چې پیدا شيږي الوی پلانې راولا نمل کو پليتا آزاد ترنګرا د شیر کندو پلانې راولې چې کېولې ورکی وې پلانې راولې چې هغه ولو ورکی چې ګېډ لته اول پلي چې لار شي چې پلي طریقه دا چې اولاد په پیداېږي رسابه نو حضرت کبراج اجازه ته یو کوي وروجو کې کېږي دا اول سالاری لري شي یا یو نه شي مخالف اولاد د وسنن رجل کې هياخه زړه ترنګړبې زموږ کړډا هغه پاره او یې ټول لپاره ورکا محمد علي اسلام په دې کناه سه ګټی نه ورستا حرمنا پټګوم پوخا پتبان دې دېربل چار نو دې خوره وکین یو کورواله آړي به تن یو کورواله چې حفاظت پروي کوي تاسو پارا ا دې با د لخر خای تاسو پارا وي ساتي یانه مطلب وو دې دا نوې چې زماره وې نو آپښ کمن شاله سره نام نه مردته دیر پارا چیخیشی سرگی ردی بچی او بوئی سرگی یخیشی او خفنیشی، اپوئیشی چوازدر اللہ رشتی آدھا لیکن اصر خلقنو پوئی جی دا اللہ پیم داد چکرا اصنگ احفاظت کی اصنگ بچاو پئی اور کلاچی ورسید موسیٰ علیہ السلام مضبوچا دو مرتا وستوا برابرش یعنی پدوانائی ورکڑو موندتا دو وقتنا حکدتا پویا ام دارنگی بزرگو کو نینا تا دو وقت دا وقتا نمونگا اقلا دانشمندی وقلمندی ور کروا از دنش خار تا وقتا بخبردو دا احل دا غرما و خلقو دو نوی من دا پده خار کی دوتا نا لکه دا فرعان دا بادشانو کور رر تای او دا خار نا پا نو بادشان کور لوشی و خار غسلی دیو خوی او رز زوانو خلق و دش وزن دا چکا روم مصر په نوی من د پدیخای که دوتانا چه جنگ کو دا یعود دا بنیسرائیلونا اضابل دا قبطیانونا من شیطی دی موسیٰ دا قبطیانو اضابل دا دشمنانو تا قبطیانو یعنی بنیسرائیل دشمنان سو قبطیانو نفریح دا که اغا سری چاگل دا تا قبطیانو موسیٰ علیہ السلام نو پا خلاب دا اغا دشمنانو دا موسیٰ نو داغر دا خلاف سجادی کچو گرمہ ہوئی نر پناکے درہ گرکن مٹکئی میں نو سکور کر دل موسیٰ علیہ السلام وقت سکور کول گوت جمع کے رس سکور کی نو سکور کر دل موسیٰ علیہ السلام نراغ مرکو دل فقضا لئے نتیک برشوہ قالوی موسیٰ علیہ دا غصدما شیطان حاضا دا, دا غصا قالو موسی علیہ السلام ها ذا دا, دا جنب تاسو دا کارو شيطان اش دشمن کومرا کون کې سرګند شیطان لنسوری وای ا جنگم کو دا نڅ کېنده آتا ته خامخاج چاپ ورکه قوالی مداشه منا به کې چې پان بیاو ارمان راشي ا ارمانانه کوي د موسی علیہ السلام وی ها ذا بنا مل شیطان دا جن دا کارو شیطان ها ذا دا وصا په بل باندې جتا اس کولا شیطان دا کارو شیطان نده شیطان د کار انجام دهږي په شیطان دشمن دې د انسان وګمرا کوم کې لخرګن هوي موسی عليه السلام الله زاتي میو په ځان نه بغلو کې ما غفر له غفر مزید ما دوسنه له تماف کړی څو ګنانو حضرت موسی استفال کړو مفسرین وایي لم یوزن له فیقد دی ولذار کا یقومه چونکی موسی سره مرګ او حکومتانو نو خانکه او اپدې اتفاق د امت ته چې پدار هر کې غاربی او جرمបត្តិ داغور جامذر نه لري چې داري حرب کې دا هرګي او يل غني جنازه داغور اي چا مزر نه لري ما او باو کې یو څوک دري حق په دنه شو هغه داګه کې جائز ده دا لې مال پزور را دي جائز دي زه کې چاګه او سات صفاي بغات صفاي ګر دي ديږي هغه اعلان جنغ خوي سره کړی دي نو دې جن مباحه مال امباحه دني زمن فقہ ټوله په دې را ڈول ایمار بہا پر یا متفق لی ہنو گناہ لکم دین دیم دا چې ګنا کې قص شرط چې چی قص نو اگر گناہ نی جو موسیٰ قص کر دے گناہ او واقعی سفار دا انبیاء دا خدا غی منزل لے چی اوکارو کی نو سفار کے چی کمیران نیشے قالاو اے موسیٰ علیہ السلام اللہ ریتے میں انکو پزان چی اوکار دا کولو نو ماسل او دغه نه یو اوتوالانه الله دغه سره پهغه نه کیوځتا ینه ګناپینو الله په خون کې له انبيیاء اورا امیران نوې موسی السلام الله په سبب دا وي چې تا ما باندې نعمت کړی چې خو تا ما له طاقت څخه یاته په مت کړی چې د او نو له خاص کړی شمز معین د مجرمینو فقاز کیږي چې د متدی مگر تیار اځم متلي صحبت دا دي دا بیا کار نه دی چې سره شلکو ویرات کئ چاند ټوله غلاف لا بابا داد کئ نو ګرځېدو پرې خار کئ یریدون کئ دا کار کیو کو نه ریډه یره سره عمرشه اس نه زمانہ انتقام واخی اوگر دیدو پڑیخار کیلی دنکے ایا ترقبو قتلی یا ترقبو یا اس تحسو یعنی چار چا پیرے قتل چیرہ ماں پر سوکشتے ہو کنیشترے نو چار چا پیرے قتل فائداللہ دی نو بودی که روز نو بل بیا آغازلہ چیفتتر فریاد کهو چی موساد آگے انداد پرن دتا فریاد کو نوی موسیٰ علیہ السلام دتا تو گمراہ سرگان ارود استاجیں گی در ارود اطلاع نفروتے او بالمخصرینو غلطی کردہ نزلام پیشے دے انکا دغوی مبین تو فصیح سرگان مارا امادہ کے دیل خبر لودے ودا غلط مانا را غلط جراتتے انکا لغوی مبین تو سرکشی سرغن اوروستاجیږي نو کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چونی او سره جګړه د دشمنونو هغه تم لاس واچي تر اوسه دمشا تفتیش کې دې راتل کېد پته شنو چې راټه صحا وکړه موږ اسلام بل رد دې شری چې دا اعلان ده پروتو دا ده امداز کو اموسا علیه سلام روان شد چنیس ام اغا نو اغا بنیسرایلی دا خیره که چنن مال سکرا چای پرونی سکر که قبتیل اغا مدار شده اغنون مال سکرا چای زکا غسایمات اوکرا نوید دا بنیسرایلی اے موسا واری که ما وجنی تا خدا سرالی مال سکرا نکه زما لريږي خېلي لکه څنګه چې وجلو پرون ندي بلبلی کتاب وريده چې راجنږي دوا وريده جو تا سړې د ورځې نه منډه کړ انغه واړې ته مگر چې ضرورت دی ملکه انغه واړې ته چې شنو مسلمانانو سره نه کې جما خلاص کې خدای ته سړې بسو ورکې مره قتل کې نو بنی اسرائیل غواریدہ کیواریدہ نو منډه کا 4 وی چا سره قاتلین معلوم نو فرعون جګر اوستا هغه ته اسو بیا اگر چې د سوج رائے وا کنه پیګیرا فرعون به مشات یې را کولا نو فرعون مو نو مې تراوه وو ته زرا چې څنګه هغه ویږي د شوننن ده قاتلین کړی ده فراوني ماخدو وخت نو دغایږه کینې شوره را پاس نه اشاره دې ترا چې کله صاد قتل بندبوشه شروع شي نو تابخه خبرې اغه غي اوسره اته په دم دی نه نه را منډه والی نو ويمشا جرګې مشوراوکا استا باندې جوجیتانو ذا زتا تیمږرفا جرګې مشوراوکا چې مشه وایجو نو تز نو تمشار السلام د دې مصر نه یری جون کې اشاعت اکتر یا ترق قبو چارچا پیر اکتر چرا ما بھی سوچتے ہو کنیشتے ہیں نوی موسیٰ علیہ السلام اللہ لازمی که ظالمانونا نوکل مخی کو طرف دو مدین سرائی تی دو مصر نا رہو او په طرف دو مشرق او د شمال پا دو گوٹ روانسی نو دا مشہور لاروہ لس رد منظر و مدین تا پیادا دو مصرنا نو موسیٰ دا غلاروہ غستا ذکا یو سرائی چی یو رو دو مزلو کی نو ده مصر علاقہ ختم چی نو پوری بیا د شام علاقہ ده کنان علاقہ شروع چی لیکن او پاکستان د حد نو افغانستان تا نو آغا بے ده پاکستان بچنی شریئے نو موسیٰ علیہ السلام غلار و آغاستان او ده غنی دے ملکو ده کنعان کنعان سر بار شام چې چیزو مارا ملک بپا دے نوای کلا نو دیمن کنا ری دن کې انتظار کو شاته نو موسی علی السلام الله رازیکرم زالمانو چې د مصر حدنه 13 نوې اور کلا چې مسجد په طرف ته مديان نو موسی علی السلام زړه ربما چې ویمه تعالی سما خدای جما کار سم کی کسنالو مې ګلو تند اور کلا چې راغه دې په بوذ مديان مذنگ جا وکوه چې کل کو دا نو بس کلی پها پنجاب کې مام دي دې وې په کلمنس کې او هغه باندې با د سرمن خسرمن بوکا جوړ کړو او به وکي جواب پړ میس کې کڑکړې او غان به تړلې نو غوان به شول مخکي او بوکا به کتن راکې چې دا به و طاقت مو جوړ او نو قلبا بے چڑھا گئے نو غان بے بوتلو نو اغیت آت محلوم چې کوې دور کت جور دے مثلا ان سرگرد کئی دور دے نو سرگرد با نو بکا بر آواتا نو بکا بے روارولا نو گرگر چې بے بکا کت اکرام نو بے بے اتر وقا دو بودا طریقہ ہو چاوو قرآن تر بیو پنجاب کی کوئی آم نو نو آغو بوتا خلق آغان شو اګلا چرغه او ودمدن تاسو یموندو په دې باندې ټولې خلک ورا چې خراب کولې قرآن یس کون او یستس کون کې فرق دی مخایي کړل یستس کون خپل اس کری ایاس کون او به بل اور کولې داغه باب دی چې مجرد متاجی دی او مزیر لازمی دی حالایکې قایلو صرف زاده ده چې مجرد او کې لازمی نو چې مزیت ته بوځنه غوته دي لخاری دیکھ که مستقل باپ تو رہے یا صدقون اوی من دو آخوا دیندو جنہا کہت که پسکول ایخ پلو خان زودوئی پسکولو تا فرزاد دنن حوضی کمائی زید ال... عزید البعیر الظال زب اولار ان پہوضی کو سر اچھگی بھوم چراشی اس کی نظماء متین برا دی فرزاد دنن حوضی نیوڑ دل برا شی فرشتے بے پس کی موخه ويروس کو وای پښه دې ته زوږوي ورسټکول په قلال کې راځي او په اسکول په ډنګور کې راځي عقلمن تواي ورسټشه او غوي دوی پښه ته زوږه په زوږان تی پښکولې په لګړې نوې موسی علي اسلام دایته 660 جتا سو قلګړ ته بنور کې نو دوارو او بنورکو مونگ ترگی چواپسیش پنکیان اپنارز مونگی بڑھا زور نو بورکی دوارو تا دوارو تا اندنگورو دوارو تا سقا موسیٰ دا علاستانو بوقا کیا غابا جوڑای دغوان راوف کرای علاستانو موسیٰ ویخا نظر بوکا کا تکرا آو بوکای راوف کرا دلستانو بوکای یاد راوف کرا انبیاؤ لخوای طاقتم پرور کئی نو به ورکه دوامتای انګړا دوامتای نو په سوريتانه الله اجازه را اورځه مانا په جولای کې سرورای مزه محتاج خیر مینه کوو مصالح اسلام د فقې مسله دا ده یو په محروزي بل سوي نشي غیر محروزي ورسته شي په محروزي ده ته وي چې مونږی کې اوسړي په واګه د وتنیش سره څوک چې دا غنځو ته ورته پوښتنه کوي کته اوس کې لري حرامي بستی دا محروز دي دا نه کوي محروز نه دي دینه توقیش نو چې یو بچون کانو را وکړي د پلو ګلو را نو هغه دا یې حق وو نو چې راغلی نو پاتې شو کوم یو ونه هغه وی محروز شوی نو دوی هغه هغه به ګړې را ديځي کوي هغه به ګړ خور دکو طوفانې امنیت انصاف لري نو د موسی السلام رحم پہ راغه خدای چې نه کوي تر غرمې بناسي چې خلک وګي الله ارشي نه سب کټه ماټه پاجینو کوي نو زکه او دار صبر دل تک سکتار لا نسکي اوبنور کوم حتا رر ر او ابونا شيكون کبیر سرے چی حیانا کی خدا حیانا کی مغاب پاپستے خبری کئی منگ دا کار اوکتو آج مستی ماداکہ کرے دا دیرے کے سکتا دا غید لہجے دا ریا کې سکتا دا یعنی اگئی خبر موسیٰ تدازی کولا دا حیاء حیانا کا خدا خدا کی منگو ایدہ کار او چه بے حیائی نو خدا سے اس پئی لکہ چچر پسری را خلاسی دارہ گی تالیبانو کی ادبنات سریجی نو سرکت کی چه دکار ورطوئی نو سرکت کی او چه بے ادبی نو زکر دا دا ادب او د بے د دا لحجی خرده دارہ آکے سکتا زکرہ نو خرکم گو پل گرے ترغی جواپسی شپنکی اپلا ازم انگلی بودھائی دور نو موسیٰ علیہ السلام او بور کری لس رج مذلی کریو اما ریشین وئی ازی لس رج کی روڈائی نو خوردی پانی خوردی او پو صورتی کاف کې در روڈائی اختیوا خورس چنی بھیو شا استاد اما آلا آغایا چنی لگو اختیوا لیکن تیزان تو نو لس رج مذلی ارودانه ورفته دا غایت نوې جوړه راکې پس قالهم نو به ورکی زالتا د ګړو زالتا ګراو ګر دې د سوریته او رب الله اج زم ما جوړایږې لودا واکې نو زمو محتاجين اوسموی در موسیقی کلام دا چې الله تا تا مختاجیم مخلوق تا استیاج دلس و رضو نو سو گم کرده عداد انبیاء و غیرت دے نرالایو دا دی شروانو پا حیاء دا شروانو جتاب ہوئی پا حیاء سورا دا حیاء دا دی خوکی دا دی پا حیاء روانو نوی پلار دما بلیتا راقوائی دا دا دا چه مدردر کی لیج دیا که چه درگی تا نامد دوری دا شي چې با خروق کری دی منگل را گرده منگ منگ ده دا داسی کوری چی بغیر د مدروری نکار پچا نکو <coughs> نوار کالا موسا وی غیر خرار تاریخ کل حدی چی موسا علیہ السلام روانشان ته چې زون زونی ما تون زونی نو ته اما نرست دی اصنی چی سطاب په خوض اما نظر رو لگی اب کل چې چی را دی نو تب اما تا ایمین و چپ وائ. څیڅې ته ورته دا جوړه سره ته همڅ کې باندې دی نو هغه یو نړیوال د مسروان دی نو تعالی اکرام محمد رسول الله دجی اسلام صغا شیب صغا او بیان کې د تکپل حالت قصو بیان کې نو هغه ميرګه ميرګه د تر فرون باچای نشته خلاصوي تر نو یو د جن کو اپلار اجیرو غرا مزور غر سنیو دلرا غره دا چان نه چې مزور نيسه نو دې کوي دې ما نه کړ کوي ورتوي زکه ورکا دلستاني واجر اف کړو او امينه دې ورتوي چې دې زم ما قوتنګوري له پرلمار څنګه واسي چې پلا یې اجي زم دمان رسو <خخ> ابن مسعود کہی اقرا سن ناس سلاستن دنیا کی ہوشیار دریتن تشیدی یو حضرت ابوبکر چ عمر ابن خلیفہ کړو ا دې حضرت مصعب السلام ترور لې سال کړو ا درې شیخ بلو چې پلارته خسرای اور کړو چې دې ویسا قالو شیخ ابو السلام واه خپل کار درکم یوزدالو چې دادی شرط ده چه مزدونی واخلی مانا دا توکر لنو ان تا ان تا خوز منیل اجاره چه مانا مزدونی ده تا نو تا سا غب سرمایه شي تا کور بیوکر دانا چې زمان مزدونی مفتوکر ان تا جرنی ابن خوطبوی ان تا خوز منیل اجاره تا زی سمان احجاج چا ټکاله موږ د ګورو کې نوما نو مزوري به واخلې نو تاسو را پېښې به وشي انغه ځین یارا واخلې مان نه اته کال او کچرتہ پرکلس رضا ساقو خداه اتکاله وازر ولص صافه انغه غارم چې سرته کوم پتا تا زاره وتوږی ګړې سروې تاته بنو سنوال او وونو یې ما کردایي د الله دې نوې مسالې سلام دا په منځمه تاسو کې نه تا حکم دا ورنيته چې ما پرګې دوی نه تیریه تکاله ولاس کرا او کم نه ته چې می پورا کرا با نو ما باندې و کا تکاله پس زم کلس نو به دې دي چې ما باندې الله پاورجمانه چې موږ پر استو کرا ذمہ دار دي الله ذمہ دار دي خورا دار دي الله ادخرای زیمداری نیسوا بھائی مولا دے و سمجھتے دو پخوار آرے ما ته پیسی راکا مای صلح دکان کوم شریک بھائی ما زرور کے مای لیکل مکلو گو گوان دیخرای و اکیل دے کھانا ما اور کرے سرد پس سرد پس میں اشتے پس اغم انکرشو زرگلے کینا چیزم ما تاوی اوزل زما عجد شکورے وی که اگه اللہ دیمه دار که او رو که مای خواهد دیمه دار دیمه او صغمون کرده ما تایی بیا مای او رو گذو با شوی خدای تاگونم چه خدای تو دیمه داری آزما و سجد ته بل ارزناستو مای اوزای کنستو خواهد دیمه دیمه ما خار تاولو نو پینزل پاس سر روپای پیوشید سلونی می زمان کرایل گیدارو او تانې سپارته او فقیر راړه ما تانې ورکه ما ته تانې دیوګه تانې دېشه ما انداز یې ټیو دار ما له فرشه را کړی به هر دم ما ته نو ما بیا ما ته ما له حیا راځي شرم راځي الله وكیل دې یقیني الله ذمہ دار دی او په شرط دی چې په خ라이 اعتماد وي کنه زه ته شک شکه نشک شک باندې دی ما غرف نکی گی اللہ اکیل دی عربوی اللہ اکیل ارگل آچی پورتو موسیٰ علیہ السلام نیتا اروان شده قل تبردارا نویدیدو تطرق کوئی تورو نوی تبرتا کنی امید من دور شپاو وکانت دلتن باردتن ممترتن مسودی مروی جزعب فی اخبار منزب کدی کن شپاو تیاروها باران ولید ایخی با تا و او په پیدا پیرا کېدو نو بریله یې خنیم کېل الله رحمته غلطه شي و او موږ د خامغه راتم راتم تاسو ته ورن په خبر سره ته پوس به حکم الله بره توخی او یا باران سرورک سرور دو جزو سرورک خامغه چدان بتوت کې چرابه دی ورتانو आवाज وکړي شدتا یا طرف کوم تور شي بابک ذخر کی فل بقا باغذای ذخر کی دونوں نہ ذول نواس وک ایم موسی ظلہ امرد مخلوقات وننور ان اواجه اوازون کله لای اگر اوردو وسا میچے وردو لا چی وی دی دای چی را کو دی دتا و ی مار مر دے نو گر دے چاتا وشا ټوک کو ارستیو نو قتل ولم يعقد شاعت اونو قتل نوی من قلنا اقبل اوی منگا مخامل شاہ میاریگا یقنن تو در امن کونکون امن والاون این ادن نکالاس پر خلگیوان کے او باکی دالاس تکس بین بید بداینا پڑکیگی بدایسے اجوکا زانت اللہ وزر منر را جناح پل سنگلی زانس را جوکا پوک دیاری کے کتیاری نچلا زانس جوکی نویر بزی دا دوارا دلیل دی صادر ابنا زفرانتا ایزا بلافران او دا غدلتا دیدی قوم فادقان نو موسیٰ علیہ السلام اللہ وجل میں دی نیتن چې گم چی ما بوجنی اصلا پیغامب پا دیشی دانتی دی دانت دا قتل نیرے گم دی نیرے گم چی ما بوجنی نصلا پیغامب پا دیشی نوی عرور حروم دماغ فسیح دی زمانہ پا جواکے اگر دماغ جواک کیون فسیح دی؟ نو لیگا دللا سر زمان ما وین رت ان ما وین خدای فران نو تران تر روان نو زما الله ما سره ولگی رت ان او رت ان ار دې ته معنا زيت ته موږ سره دې ما وین الله را الله یګم چې دې کومه دروژن کوي قال الله مضبوطوم سامنے ستا پرور ما هراوي مټه مطلب دا اے تعالی تا قدر کون اگر ظلم تاسو زوال غلبہ ستا سو غلبوي چې مخامخ شي قرآن باندې وره راځي نو باندې کریستیان ستا سې زې جما پایا کینو سره اګه باب آیت نه تاسو سوچ چې ستا تابع شي نو درور نوار کلاش را غیر فیرونیان تا موسیٰ علیہ السلام زنگ پایتونو سرگن خدا یہ رشوہ دا انبیاؤ عجیبہ کاری آ کې هاکی شدہ با انبیاؤ هیچ کس ندہت نشان در کربلا انبیاؤ با نجی کم تکاریف را غریو کربلا سو شدہ غیر کې کے کې کے بچے پیدا کی گی اخدا ای را دا نوی اللہ تا تقراک خدا میرا مسودی یعنی چه بچه پیدا شا سار او گڑی سرے درے اغی انتدارو که موسیٰ را نگه نو دا اغی شیل را را چه سو خوڑا گره نو دو چت خاندان خدمو نو اغی بچه پا اغی کیواس او گڑی مخشکره بیا کورتا را لگ او بچه اغی کیوں مسودی لیکی مرویت که چه پلدوس کالا پس چه موسیٰ علیہ السلام پا اغی ملک تا نفل بچه اولی در خدا دې بیو فاطمی وا د ام بیا او کاروم دای ملنګانو دنیا کې اکل اشراقه دې پیغمبر سلام زمون په غونو سرغن قالو دې نذرها مګجو یاجو جوړ شه ان دې وی دې زمون په بیان او مشران روم ونو کې دادانو خبر کئ اوسم چې کلمصله بیان کئ وایدان خبر د دامولاصب و خپل څه وو او انس الله والسلام رب زمان pore pa chamani chiray ra pe daat danana azu chi sid laba anjan deb khor aqibatu dar anjam dar behtar che mukame akki zaleman aw ekron ek dolina ma nin po ta sara hajat wa be zaman na khuray de misr ikhtiyar mal ra chalay re azus ta sun dar kun musha bil mazgari si نو وچو مالا احمان په خطوبان دي او واچو خوځي جوړل کا نو ګردو مالا ما نه خامخا ګورم اله د موسی اتا چې د ظهرا د موسی قراي موسی له سور کړي او زو ګمان کوم په دواني دروژن باز فرق معنا کړي فرعون وي یو څنګه منل جو موسی مان تخې جن موسا خلای د موسی خ라이ته ګورم د لاسین کړي خدام معنا خد اصل نشاله راجی لري کې دا ویل په پوهه نه کیږي چې د ردم کار جوړون چشمان ته پیور دا خو یو د خپل دان کیږي چشمان ته ومانه کې دا مانا نه مانا دا okay. چې ترون سره یې را پیدا کو چې خو باروان دي زره ورته اروزانه ټوکی کوي نو کې چرته دې چې مړای نو یو دم اسوکی راته ځزه په تاخ نه سم په نمبر را واستم نو قرآن وايي چې را ځان لې چت ځای جوړوم چې موسی نشه را رسیدل نو دلبار کې به دل چت ناشتم د دې یاره رابېمان کړي او ظاهر ده هي چې وګوره زه ګورم چې خ라이 مازر احسان کوي بنده را کوي چې موسی لوړ کړي لکه څنګه غریب مولاته وي استغفر الله تعالی دې وسم ده پرونې ماتد فرونداوي دا نه تي خپل کوته معنی جوړ کړل او اے فران اډلې نن په تاسو لا حجيتوا ابید ځان نو و چوي ما له ايمان پکټوبان نو ګور دومره معنی شاید چې ګورم خدای له نو چاہتا چې مشاله سره کوي هغه یو جنگړم نور کوي مالک رب بن لے را کړی دي څو تا ته یو ګور خدای زو چت کینو مالا ایمانیہ بنگلیرہ کردی اموشال افرائی سور کردی نظر دا خیم چې دا کون چیزا خیم خلکتا چیزا دا موشا افرائی اگل افرائی سور کردی ازان گمان کون پدبانی در جنو نار چو جمع اخدای در ماخدای در ازانی متبر کدو علاقر زر فرمیسر کے نامناسب بغیر الحق مناسب نو ولا کو کون دی ریمونتن رازی نونیو منگدر را لکر تدر نارتاو کمونگدر را آپ چه نو گرا سنگشن جاند دالی مانو او گردر منگدر فرانیان پیشوا اچرا غاربا کلمرگری دودا اختا یتعونت دنیای کی را گو اپراد قیمت زدری امداد بونشی اور پسیق منگدر فرانیانو پدید دنیای کی لانت اپراد قیمت کے دی دنیا کی تصورا انبیاء مسلم را غلی دین فرعون اللہ افرده دی اپروز قیامت کے نانت ادائی باشی من المقبوحین دا آغی خلقونا تی شکل ران شیئی قبحا دا آغی خلقونا تی اللہ با دا آغی شکل ران کری اولا ہے سعید سورت ختم شا واقعات دا بن اسرائیلو دا آغی علوہ تو دوی محسا بیانی پا مقاسی درباؤ کی اول کتاب او رسالت اول کرنی کتاب پازا گنا چیلاک مکرو پیڑے روم بنائیں عبرت و خلق و لرا مفسری ذکر کئی چیز تورات نفس بیعام عذاب مل را گلے دیر پی اور تائفہ تائفی برا چا پچم چم اور تورات تو ورکولن بار دار تورات الله منزل گرد دګنې بي اسلام رحمت العالمین دی آ مزار نه راځي سر په کړی راشي په چم راشي حرات میکره په و منه ابرا خلق القاعده او رحمتو خانگاه بند واخلي انيته او دې جن تور چې مغربي تور نماواه کولا نو ته الته نه نتا ته ما داوا بیان ته دا دلیل ویل چی ته پیغمبري دا خبري بیان سره بیان کړی ته پیغمبري انيته پتره دماغ دې بي کوئی طور کلاکه حکم موسی تا قین بیانو وی موسی ته حکم انيته حاضر نتا تم داوا کا بیان چې ته پوشي ته طرف پیغمبري لیکن پیدا میکره پیره نفغت شاو پده بانه ممر وقت پیدر تیر شاو دا عذاب در چراونا یر شاو وقت پیدر تیر شاو لیکن پیدا میکره پیڑای نفغت شاو پده بانه وقت احنا دائم اسیر دی احنا ویتا او در دن کے مدین کے چلو ستا دی پده زمگایا تونا سمع احنا مدین کے موجود بی احنا آل تاوی نو نویتا موجود مند پیدامه کې پیړای او تطاوله له عمره نووګو چې پرې معنی وا عمر واغړ دیر تیرشه ترون تیر شو او زه د عقل نه اغاظابونه د په غانو کفار لاشه او داله الفطره ته فارسل کا یوس دین کې تا دیر تیر شه نعمت راوړي پیدامه کې پیړای فتتاول العمرو فارسل نه کا او اقدیشو پیڑا ہے زمانہ دین قطعہ دا انبیاء نو منگ تراؤ لے گرے انوی تو چلو سلطا پدیز مگا ہے تنال تعل تو موجود نوی چمان تا تدا خب اخبار درکو لیکن منگا لیگن کی اود انبیاء منگا لیگن کی اوہ ساوین اوزیدن کے مولان زری سے ہما سکے موی چی لفظ برا رے وی قرآن او قائی نو لما وانوخ کی خیر ما تاویی یارا حافظ پیشوڑی تا دیر تک رائے مجیزا حافظ کنیم وینا تاپ قرام خیر کرائے یہ رجل حماسی شیر راگے فقالو اتب کی لکل قبر رایتہو ما تا مرگروہی ہر قبر چی توگر انتجا رہے فقالو اتب کی لکل قبر رایتہو لقبر سوا بین اللی وافدد قادی کی آگا قبر چی لیوافدہ قادی ترنیز سار دوستے ستاره دوست خبر لیوا د کا دکته ډور زاینې دي او تخاخ لري نو دا هر خبر چې وګورئ هغه یا چی متجاري مولانای سواشتې مدام مد پران ذکر کړی ده په ځان یې نيشته فعال ذکر دا سوا یې کوم لري صورت کسه اسکي په ځان ته شته پر ورکې غوړي شو فه, قصص کی کی و کومه قصص کې مې دمه هیڅې کې درې میاهاتې وې مې قصص په یې سره اوبله یې سر ختم شي د عالی نو مسکېلې نو توایي ارم مستذیفی نو نجات چې دا ختم شي او با ته رسالت وروسی نه پائے کې به درې مولانا خپل پته نو بر سر دنده شوی مې بولندا شوی پټول قراندا شوی مې پته کوم ځای کې قراندا شوی مما پرساض نه ذکرې دا سروتړې په تو کال خبر راځه زه طالب و مې دا یو دماني خبر راځه ازله اړې په کې هاجه زموږه قوم مزما څنګه یزا ا مونږه که کرګمان غوټه مونته نوې مې فساري بنبېته شو ګول له ګول لهو تر دې مهل لدی انیت پته لیکن ان پہ یہ نہیں ان کی انیت پتہ ده کوی تور کله چې هم کوم میکړو صلی الله علیه تا لیکن دا پیغمبري رحمت ده ساز ربنا ولکن رحمتا لیکن اته راکه رحمتا مون تعالی رحمت درګه پیغمبري جو يرد قوم جن دې درې تن دې تن په ښاخه مخایات مساعدي ولولا ان تصيبهم ولو لا اصابه المصيبه بسبب <عَمَالِهِم> حاصل داراو ولو لا اصابه المصيبه بسبب اعمالهم کنی نوی رسیدل د عذاب په سبب د اعمالو زده او به دې بداله وي ويقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا دې بداله چې علم ته پیغمبر اولنه را لګا آخیر دی صورتی تو حاکم دایت مدمون تیر شده و صورتی نساکم تیر شده کنوی رس دل دا عذاب په سبب دا عمال دی دی نو دی با بیعی چی غواری کنوی دی پیغمبر اون را گا لما باسنان کنوی دا سوال دی دی نوی دا بانه نوی نوی باتنی را گره خوما تو لی گری چی بانه رو دا شو کنوی دا خبره چکه کنه زیتع عذاب قرصی په سبب د اعمال زوی ا بیا بچی کی چې موږ دې په نمبر اول نه را لګا څن موږ ته نه راګره دا دیم لولا چې دې سره جواب ادس مت کولنا دا لاندې لولا ول ده او د من دې لولا جواب محفوظ ده ولولا اسابت المصیبت به سبب اعمالهن ببا قدمه دې په سبب اعمالهن ہے قول زمږ دیو چې هر کئ چې پیغمبر اول نه رالګ نو لمر چمنګا منله ستایته نشه زموږه مینه نه نه لمر څنګه کا نو وته نه بیا جواب دلولا سنې دې اول لا سنې سره د مذکورو جواب نه دالاند لولا ول دې نو حاصل معنی دار وتا کدا خبر نه چې سبب اتا به جړل نو ما څه ووتې جوړه یاري مننه د ستاره جرا غمره سره نه هنمو متاته خبر نه وکړي کته صدا باندې نه صدا باندې مومکولا چې مونږ ته پیغمبر ولینلایږي عذاب کومه کوله چې کله ز عذاب درکم نو تاسو باندې کوله چې مونږ ته پیغمبر را لګره غو کنه چې مونږه ګونه نه وکړي امل د عذاب نه راکړي کدا باندې تاسو نه دما پیغمبر نه لګري پته می دې پاره ولګي چې د باندې وکړي ا کنوې چې کلو شي کې د ایتقام په سپدعامالویږي ان وايبه الله ورنړای کوم ته پیغمبر چروانم سپا ایتون پسې او مؤمنان کدا باندې تاسو نه نو ما وطن ویلې ګل ما کړه چې راوي تحزم نه نوې دی ولي ورنکړې چې په مسل لاوي چې ورګلشوم صلی الله علیه وسلم تا هغه ته معجزه ورګلشي اسا یو یز به جواب کفر نو کړي دای پاجباني چورکل موسی علی السلام ته په خوا موسی علی مځکه پېرن کفر ته اوای د شهران تدارات تو تورات او قران دا جادو دي دی، لیون بلان دایت کوي توراتم جادو ادم جادو دی او بل قران کې ساهران وای دی دا توا جادوګر دي موسی و محمد علی السلام تعالی د موافقه کوي اسوم دی وای اورا څنګه ضد او د امج او دی اقالو وایي من هاریو نه په کتاب سره کېنده الله نه کې دېنه نو زه ما قران کتاب وو ک تاسو چې دا نو تاسو کتاب آسماني وو کوي امام احمد ابن حنبل رضی الله تعالی عنہ چه قلب مناظره د خلق القرآن کې د دل بار کې پیش شا او مشهور مرتضی دی ابن ابی دواد اگه مناظره شو روکولا چه غیوی قرآن ده خلق صفت ننه مخلوق ده او دا امام اضب چې دا اللہ صفت ده او قرآن چې د خلق صفت ده او دامون چه لپ قدو نزازمون خلق و ضرب چی دا حدست دی دا الفاظ و حروف حدست دی ایا صفات تعالی له تسات چنګ بیا لړم نو ما خپل ځای کې وخت ما په خیل وخت مو شو نو ما موزه ته درکاته نو موږ دا څه برا غو تسات لېملا دا ټول ما یې چې ته قران کې نهมายو طالبانو شناستي ودا قران په دفترای کتاب نه ده دا حادثه او کم که قرآن در قرآن صفت ده، اقا قدیم ده نا آخدا نده مایتو که خلقو ده نپسخو ده ردا فرح حدیث ده مایستاخوار رموزو نشو قرآن که قرآن وی فقر و مایت عصر میره قرآن نده سمانه ده او اقراء کتاب او قرآن وی حدیث که وی چه فاتحه نویلی رموز نسی کیه من وای نو تو فات ایتي کتاب نشم ما لريتون هو مودا غلشه والا پیراالا طالبان خاندي ما تاخذ اثر نموز نه رسید نی اكي زکه تاخذ پلا کتاب پونس کي نه او ته د کتاب پونس کي نه لري همدا کوموزه سمای او قران وای دا کورل قران فصمندو تساوري چې قران لسته نشین د فصمندو بلکه امر بن محل کې اداه تعظیم دی عبادت شبه او امر د جماه ارت تاسو منتې قانون لچنار وایي نو مستا منتې کې داوي معرفت مناسب بنه فليرا ما ته شي طالبان خاندي بيزيجي ما شو غواړم ما ځما دانو تانو تن سال بل بل او تا خبره تا تن څل سال کړو بلوس بل مل راغیږي ییږي کو تاسو کوم وګره ما به شرمینه زړه تشفی کومه ای ټیګ دا زه پتا نه کویږم انداغه ما احساسالو استاد لوی موږ دا طالبانو نن د په خیلي کې دا سبق وری ونی چا نه په ما ته په خیلي می تا چې کوم خلین نو سره دا اته څلوي تاسو باغې هم نه کویږي تش الفاظ ما وای بزو درې ته پوښتنه مانه شو بیا ز سات دا په دې دېش کال کېږي زه مانه چا ته پوښتنه وکړه ਸਰکار یو منتي اما ته خلکو ځای لري لومنځ کېږي نو ما هغه ما سره ناسوب دا ما ته وي تا یاد دي چې ما تا نه ته شي نه کړی ما یاو په ما ته خلکو تا پوسیو کا په مور ته چې زموږه تا پوسیمې کړل هغه مې یاد څه څنګه چې زموږه دري څومره راغلی او تا تفیل کو او تاتې نه بعد تعالو چا دعوت درته او پای کې تا مانا تا نماز شریکو ته پوسیو نیمږي اګه نه بس ما ته وګخې ځان ته پوسونه کوم حرام کوم ته وي او ما ستا خبرې دې لري نه ما دې ته چې دا فن دې خور دي مردم ما دې فن دا ونه کوم ځکه دا ونه جتا څلنه درته دا می توقید اوس ونه تاسو نه دې دا فن خدای بزر مونږ ته کرامت کیږي فلاني کتاب راغله ان امام احمد بن حنبل مناظره کې ابن ابي داود ته چې تا نه یو تا پوس کوم چې دا مسالہ چې قران مخلوق دی دا دی ماننده او ته غیري ماننده دا. تا نه دا تا پوس کوم وې دي ماننده وکه ته دې نه منکر شي نه کافر کي کنه یا ته تا دا تا پوس کوم چې پیغمبر دین ښه لري او کو پټه یې وې ښه لري وغه ښه لري چې ماته احادیث وغوا چې پیغمبر دې چې قران مخلوق دی بس مناظر غلش پرې پراماتش زندې مسله جوړ کړې ده به دا تیا نسو مونږ وايي چې مونږ سره قران او سنت ده دا په زکه خلنو دي پیغمبر نه لیکل کخه پیغمبر لیکل دي نو چې پیغمبرونو کنه خلنه دي اوس ته توه ښهې نما ته پیغمبر دیو خه او خپل پیغمبرو ښهه جاده ته تشويلي دي او خپل کتابو ښهه چې کتاب سره دي نو کتاب او ستا کتاب اغا لغویات تی ارشاد الطالبین سیف المقلدین اتا اغا پیش که دو قرآن مقابل که زما پی نمبر فمحمد صلی اللہ صلی اللہ او دا اغا خبر سایست تری او دا اللہ کتاب قرآن دی زوم دین اغا دے چه دیکھ او چی دیر کرین اغا دین ندے او کتور تا دین وای نتان اللہ تا پروس کن چه کتاب کے داویز دی قرآن عزیز کی خونش سی. زه اصل کې د را راته ما وسري سنتي کوي او ما شل قاضي لیکلي ما داوا کړل دا چې زما په یو قاضي دنیا کې تیر شه اوس راتلونکي ټول بیذت ما چيږي ما مثلا قاضي کوي چې الدين کاملم نو زه داوم چې الله وايي دين کامل دی نو ساده خبره پیغمبر ویل او څنګه کني دا تا جوړه څا نو دا او تا جن نه چسته حالکه اکبر ته کوم دینه کوم دیمان قیده زماند چې چه کلو محدث دین بیداو هر نوی شیع پا دین که غبیدتیو نوی پا امور دنیا که نه دنیا که چالا دی کو لکه پیغمبر په امور دین لگلی شو دی نظر متقلم کلام لاغب پا طریقه بانی حملی گی لکه اصوڑی تا تواع ترکانی دا دیر لوی ماهر دی اسمانا پا ترکانکو کی ماهر دی یو لواری اطور تا لا دیر لوی ماهر دی نظرم لوارتو کی ما داویږي زمو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین قائد دی اندازه خبرې په دین کې نو چې پیغمبر وایي کولم مخصوصین ده هر نوې طریقه هر نوې فعل هر نوې قول دا به دځته نو زته له خپل کوم تي لا زور وکړنه کېږي که زوري حماته قران حدیثو فائدار راځي دا بعد الجنازه توسل بناموار بابا تک کدا زوري د ماتا حدیثو ښایي او کدا زور نی نو کے دا نی په رمبروي هر نو شه په دین کې او دار نی کون کلا په رمبروي زب شفاعت نو کوي نو صاحب شفاعت کوي زمو اصول سنت کې د شل قاعده ما ذکر کړي دي د فن کې دادو نورم شه د شاتبی اعتصام د دجل کې د ابن الرح کتاب ده سلور جل کې د ابو بکر ترصوصي کتاب ده الحوادث د ابو شمع کتاب ده الباعث